Speranța! Pista 11 Sub capitolul 2 Un rotocol mic de fum a apărut sus pe coama sierei. Paharele săltară, iar clinchetul lingurilor s auzit la o zecime de secundă după explozia zguduitoare. Primul obuz căzuse la capătul străzii. Apoi o țiglă se prevăli de pe acoperiș pe o masă, paharele se rostogoliră, un tropo de pași largă se înălță în soarele de amiază. Al doilea obuz căzuse probabil la jumătatea străzii. Săranii înarmați se îmbulziră înăuntru cafenelei vorbind repezit, dar cu ochii la pândă. La al treilea obuz, la 10 metri, geamurile mari, plesnind ca niște cercuri, săriră în obrazul oamenilor cu centiroanele pline de cartușe, lipiți de perete, paralizați. O bucată de geam era înfiptă în afișul de cinema, pătat de stropi. Altă explozie. Încă una, mult mai departe, pe stânga de -asta dată. Satul era plin de țipete acum. Manuel ținea o nucă în mână o ridică între două degete deasupra capului. Alt obuz exploda mai aproape. Mulțumesc, spuse Manuel arătând nuca desfăcută. O spărsese el însuși între degete. Bine, dar, întrebă un țăran pe șoptite, ce-i de făcut ca să nu atragem obuzele? Nimeni nu răspunse. Ramos se afla la trenul blindat. Ei rămâneau aici, depărtându-se de zid, întorcându-se înapoi, așteptând obuzul următor. N-are niciun rus ce facem aici spuse barca cu glasul său repezit. Dacă rămânem aici, vom nebuni. Trebuie să băgăm spaima în ei. Manuel îl cercetă. Nu avea încredere în tonul vocii lui. Îs niște camioane pe aici. Știi să conduci? Da. Un camion mare? Da. Dragii de ei, zbieră barca." Se auzi o explozie atât de puternică încât tot se aruncară pe jos. Când se ridicară, casa din fața cafenelei nu mai avea fațadă. Stâlpii schelăriei se rostogoleau cu întârziere în gol. Un telefon suna. Există camioane!" Început dom barca. Ne urcăm, le dăm peste bot." Imediat, toți deodată. Perfect! Or să ne căsăpescă pe toți. N-avem ordin? Dumnezeii voștri de toți feciori de curve? N-ați ordin? Du-te la camioane în loc să zbieri. Manuel și barca se alergând. Aproape toți fugeau după ei. Orice era mai bine decât să rămână acolo. Alte obuze. Ceva mai departe, zăbafnicii, șovăielnicii. Vreo treizeci de oameni se cățărară în camion. Obuzele cădeau în împrejurimile satului. Barcași dăduse seama că artileriștii fasciști vedeau satul, dar nu și ce se petrecea în el. Nu existau avioane în aer deocamdată. Încărcat cu civilii ce cântau internaționala, învârtind puștile, în timp ce ambreajul hârâia, camionul demară. Țăranii îl cunoșteau pe Manuel de când cu propaganda lui Ramos în Sierra. teau pentru dânsul o simpatie prudentă, care creștea pe măsură ce era mai nebărbierit, iar fața sa cam greoaie de roman, cu ochii de un verde deschis sub niște sprâncene foarte negre, devenea o figură de marinar mediteranean. Camionul gona pe drum în soarele arzător. Deasupra obuzele se îndreptau spre sat cu un fâlfuit de porumbei. Manuel conducea încordat și totuși cânta "Manu", pe cât îl ținea gura. Adio, măsuța noastră! Ceilalți încordați și ei îl acompaniau cu internaționala. Se uitau la doi civili omorâți spre care înaintau cu mare viteză, cu sentimentul tulbure de prietenie pentru primii morți al celor ce pornesc la luptă. Barca se întreba unde se aflau tunurile. După fum nu poți fi sigur. A căzut unul. Oprește! Hai, hai! strigă barca. La tunuri! Celălalt tăcu. Acum comanda barca. Camionul, schimbând viteza, că răspunde unei explozii pentru un huruit de mașină rănită. Treceau chiar acum prin fața morților. Trei camioane sunt în urma noastră. Toți milițienii se întoarseră, chiar și Manuel care conducea și urlară, URA! Și se porniră tot să răcnească în spaniolă pe melodia lampioanelor de astădată, bătând din picioare. Adio, măsuța noastră! La intrarea unui tunel, din care locomotiva trenului blindat ieșea asemenea unui nas, la o înălțime de 400 de metri acoperiți de pinium broș, Ramos domina camioanele. Măi, băiete," îi spuse lui Salazar, sunt nouă șanse din zece să se ducă pe copcă." Ramos îl înlocuia pe comandantul trenului blindat, care o se la fașciști sau în podegile din Madrid. Camioanele păreau pitice în peisajul măreț de munte. Soarele scântea pe capotele lor. Era imposibil ca fașciștii să nu-i fi văzut." De ce să nu-i susținem? întrebă Salazar, care își răsucea mustața în furculiță. Pusese sergent în maroc. Avem ordin să nu tragem. E imposibil să obținem un altul. Telefonul tău cu sfoară funcționează de minune, dar nu e nimeni la celălalt capăt al firului. La câțiva metri de locomotivă, trei milițieni în salopetă aranjau pe vine două oădăștii și un patra fir, fără a pierde din ochi camioanele ce înainteau pe drumul asfaltat de un albastru stins, barat de cei doi morți. Îi dăm drumul? strigă unul dintre ei. Nu," răspunse Ramos, ordin să nu ne clintim." Camioanele înaintau mereu. Ele puteau fi auzite de slușit printre bubuiturile metalice ale tunului. Un milițian părăsit tenderul se duse să strângă patrafirele și le împături. Era unul din acei țărani castilieni cu fața lunguiață de cal. Ramos îl ajunse din urmă. Ce faci, Ricardo?" Băiții au fost de acord." Desfășură puțin patrafirul, Perplex." Brocatul scântea în lumină. Camioanele urcau mereu. Conducătorul, cu capul de-a în afara locomotivei, chicotea în soare pe fundalul negru al tunelului. Camioanele se apropiau de baterii. Pentru că, început din nou Ricardo, trebuie să fim prudenți. Porcările astea ar mai fi în stare să ne facă să deraiem sau să aducă ghinion băieților din camioane." Dă-le nevestiti, spuse Ramos. Poate să-și curească ceva din ele." Băiatul acesta înalt, vesel cu părul creț, care făcea pe grozabul în sat, inspira încredere țăranilor. Dar ei nu-și prea seama niciodată dacă glumea sau nu. Asta? Asta s-o nevastă mea!" Cu toată puterea, țăranul aruncă în prăpastie pachetul aurit. Mitralierele inamice, cu țăcănitul lor precis, începură să tragă. Primul camion patină, făcu o întoarcere de un sfert de cerc, își răsturnă oamenii ca dintr-un coș și se prăvăli. Cei ce nu erau nici morți, nici răniți, trăgeau în înapoi a lui. Oamenii dintre nu vedeau din Ramos decât binocul său mare și părul creț. La postul lor de radio, cineva intona un cânte candaluz și rășina pinilor un umplea cu mirosul ei de sicriu aerul ce tremura, parcă ar fi fost gâlțit de un mitraliere. De-o parte și de alta, camionului răsturnat erau măslin. Unul, doi, cinci milițieni părăsire camionul, alergară spre pomi, căzură unul după altul. Camionul barând drumul, cei care îl urmăreau se opriseră. Numai de s-ar culca băieții la pământ, spuse Salazar, terenul poate fi folosit. dă încolo de ordine, fuga la tren și trage. Salazar fugi, marțial și jenat de sale splendide. Acum, milițienii putând înainta, Ramos nu mai risca să tragă în ei. Exista 1% șansa să nimerească mitralierele dușmane, a căror poziție o ignora. Pe o linie de garare, niște vagone de marfă mai purtau inscripția Trăiască greva. Trenul blindat ieși din tunelul său, amenințător și orb. Ramos își dădu seama odată mai mult că un tren blindat nu e decât un tun și câteva mitraliere. În spatele camionului, oamenii trăgeau ca în târțe, Începeau să înțeleagă că la război a te apropia e mai important, mai greu decât a te lupta, că nu de vreo înfruntare e vorba, ci de un asasinat reciproc. Astăzi ei erau cei asasinați. Nu trageți dacă nu vedeți nimic," strigă barca. Altfel nu vom mai avea muniții când vor da buzna peste noi." Cum ar fi vrut tot să-i vadă pe fașciști atacând? Să lupți în loc să aștepți lâncezind." Un milițian fuge înainte către baterii. Fu după șapte pași ca și cei care încercau să se adăpostească între măslin. Dacă tunurile lor tragă asupra noastră," îi spuse Manuel lui barca. Fără-ndoială nu era cu putință dintr-un motiv sau altul. Alt minter ar fi făcut-o până acum." Tovarăși!" strigă o voce de femeie. Aproape toți se întoarseră în mărmuriți. A apărut o milițiană. Nu-i loc potrivit pentru tine!" spuse Barca fără convingere. Căci toți erau recunoscători că se afla acolo. Ea era un sac mare și îndesat plin cu cutii de conserve. Ea spune," o întrebă el, Cum de te-ai strecurat aici?" Știa locurile, părinții ei erau țărani din sat. Barca privi cu atenție. 40 de metri de teren erau descoperiți. Atunci care vă să zică putem trece?" zise un milițian. Da," spuse fetișcana. Avea 17 ani, strălucea de tinerețe. Nu," spuse barca. Priviți, partea de teren descoperită e prea largă. Vom fi dobărâți cu toții acolo." Ea a ajuns cu bine. De ce nu și noi?" Atenție, e posibil ca ei să o fi lăsat din adins să ajungă. Suntem la ananghie, nu e nevoie să ne vărăm și mai mult." După părerea mea, putem trece până în sat. Nu-mi puneți asemenea întrebări ca să dați înapoi, strigă fetișcana uluită. Armata poporului trebuie să-și păstreze toate pozițiile. S-a anunțat din nou la radio chiar acum o oră. Căpătase vocea teatrală pe care și-o însușesc atât de ușor femeile spaniole, însă fără să-și dea seama, își împreunase mâinile. O să vă aducem tot ce vreți. De parcă ar fi promis copiilor jucării ca să fie cuminți. Barca rămase pe gânduri. Tovarăș, spuse el, nu asta e problema. Puștoaica zice, nu sunt puștoaică. Bun, a zice că putem pleca, dar că trebuie să rămânem. Eu spun că ar trebui să plecăm, dar că nu se poate, să nu le încurcăm. Ai păr frumos, își șoptea Manuel milițienei, dă-mi o șuviță. Tovarășe, nu mă aflu aici pentru prostii. Bine, păstrează-ți șuvița, zgârcit-o. Vorbindu-i fără prea mare convingere, nu încetat să atrage cu urechea. Ascultați, le strigă el, ascultați. Toți asculta rătăcerea profundă fără păsări. Mitralierele inimice trag bandă după bandă. Una se oprește? Nu, s-a blocat. Își reia tirul. Însă niciun glonț nu mai ajunge în jurul camionului. Acolo, strigă un milițian cu degetul întins. Apleacă-te, găgăuță! Se aplecă. În direcția pe care o indicase, siluete albastre urcău către bateriile fasciste, paralel cu drumul, folosind însă terenul pentru a se apăra. Gărzile de asalt. Bineînțeles," spuse barca. Dacă am fi făcut așa..." Pe măsură ce urcau, se împuținau. asta e treabă," spuse un milician. Ei, băieți, mergem!" Atenție," strigă Manuel, să nu repetăm dezordinea. numărați-vă câte zece." Primul din fiecare grup e responsabil. Înaintați la 10 metri cel puțin unul de altul. Trebuie să plecăm în patru grupuri. Trebuie să ajungem cu toții împreună. Primii vor avea un avans, dar ce trebuie să se desfășoare mai departe decât ceilalți, nu are nicio importanță. Asta nu e limpede, spuse Barca. Și totuși, toți erau atenți de parcă ar fi ascultat o expunere despre primele îngrijiri de dată răniților. Bun, numărați-vă câte 10. Executară. Responsabilii se apropiară de Manuel. Colosus, tunurile trăgeau mereu asupra satului, dar mitralierele nu mai trăgeau decât asupra gărzilor de asalt ce urcau tot timpul. Manuel era obișnuit cu oamenii din partidul său, dar aici erau prea puțini. Tu comanzi primi zece. Ne desfășurăm cu toții la dreapta drumului. Nu merită să riscăm a fi rupți în două dacă și ăștia coboară cu o mașină blindată sau cu Dumnezeu știe ce. Și astfel ne apropiem de gărzile de asalt. Zece 10 tovarăși, o de metri. Tu, primul, ia-o din loc cu cei 10 oameni ai tăi. După 300 de metri, lași câte unul la fiecare 10 metri. Le comanda vecinului tău și schimbi direcția. În spate, îi vei găsi... Pe cine? Manuel voia să-l trimită pe barca să organizeze celelalte camioane. El însuși, într-o asemenea stare de spirit, trebuia să se afle în prima linie. Atâta pagubă. Îl vei găsi pe barca. Pentru a organiza pe cei din camioane, va trimite pe altul. Dacă fluier, toată lumea se adună în jurul lui barca. Înțeles? Înțeles. Explică. E în regulă totul. Cine sunt responsabili sindicali sau politici? Băieți, trage trenul blindat. Toți avură chef să se îmbrățișeze. Trenul trage la întâmplare asupra amplasamentului presupus al bateriilor și al mitralierelor. Însă milițienii, numai auzind unul lor răspunzând unurilor lor fasciste... Nu se mai simțeau hăituiți. Pătoți salutare cu un strigăt puternic a doua lovitură. Manuel trimise un comunist să-l anunțe pe Ramos, un ugetist al gărzilor de asalt, și pe cel mai învârstă dintre anarhiști să explice celor din celelalte camioane ce se întâmplase. Luați cu voi mâncare," spuse milițiana. E mai prudent." Hai, băieți, repede." Vă duc eu de aleguri," spuse ea cu un aer responsabil. În timp ce ei plecau, barca alergă spre camioane." Se trăgea asupra lor, dar cu puștile. Al doilea grup pleca, al treilea, apoi ultimul pe care îl comanda Manuel. Se vedea foarte limpede perspectiva rândurilor de măslim. Într-una din marile alei nemișcate, barca una înaintând unul din milițieni, apoi vreo zece, apoi un șir lung. Nu vedea mai departe de 500 de metri. Înaintând în ritmul cadențat tunurilor, șirul îi acoperi câmpul vizual, ocupă toată pădurea cât se vedea cu ochii. Pe povărnișul învecinat, pe care barca nu-l mai vedea decât dintrase pe sub pungi, de asalt trăgeau. Aveau cu siguranță o pușcă mitralieră, căci pe deasupra împușcăturilor se auzea un răpăit mecanic în direcția mitralierelor fasciste nemişcate. Șirul milițienilor înainta. Puștile fasciste trăgeau asupra lor, fără prea mare eficacitate. Manuel început să alerge, tot șirul îl urmă, ca un arc de cablu în apă. Și barca alerga ca beat, cufundată într-o învarmășală plină de fervoare pe care o numea popor, alcătuită din satul bombardat, de o nouă rânduială imensă, din camioane răsturnate, din tunul trenului blindat și care se ridica acum, ca o singură ființă, la luptă împotriva tunurilor fasciste. Striveau o fugă crengi tezate. Mitralierele, înaintea sosirii gărzilor de asalt, trăseseră asupra măslinilor. Mirasma pământului uscat de vară înlocuia pe cea a rășinei. Frunze ceopărțite de tir și, care erau numai desprinse, cădeau ca frunzele de toamnă. Goana medicienilor, când strălucitoare în soare, când aproape invizibilă în umbra măslinilor, părea mereu scandată de tun. Barca asculta pușca mitralieră și tunul tancului blindat, ca pe niște prevestiri. Nu vor mai fi luate înapoi viile de la cei care le plantaseră. Mai urmau să străbată 20 de metri de teren descoperit. În clipa în care ieșiră dintre măslin, fașciști întoarseră una din mitralierele lor. În jurul lui barca, gloanțele împungeau aerul cu buzăitul lor de viespi. El alerga către puști, înconjurat de zumzete ascuțite, invulnerabile. Se rostogoli cu ambele picioare tăiate. Cu toată durerea, continua să privească în fața lui. Jumătate din miliție încăzuseră și nu se mai ridicau. Cealaltă jumătate trecuse. Lângă el, băcanul satului murise. Umbra unui fluture dansa pe obrazul lui. Prima linie a celor din celelalte camioane șovăia la marginea livezii de măslin. Barca a început să audă motoare de avion. Ale noastre, ale lor. Foarte aproape de locul de unde trăgea pușca mitralieră, o rachetă se înălță spre cerul magnific. Trenul blindat încetă focul. Gărzile de asalt au ajuns la baterie? Întrebă Salazar. Trimiseră un curier la tren. Ei vor lansa o rachetă când vor ajunge la baterii. Cu siguranță că ele se aflau foarte aproape una de alta. Ramos încetase deci focul. Să sperăm, spuse el. Ce se întâmplă cu milițienii? Nu se mai zăresc? N-au trecut din moment ce bateriile și mitralierele trag. Să mă duc într-acolo? Se pare că Manuel se descurcă de minune cu barca. Mi-a trimis pe cineva. Binoclul apropia de Ramos, mai maestatea plină de răne a stâncilor, pinilor și măslinilor. Imposibil să afli ceva. Nu putea decât să asculte. Cei prost, spuse el, e că ei fac războiul, Cei din față și nu noi. Fașciștii bombardau Curățau, apoi își trimitau oamenii pe un teren pregătit. Poporul, fără comandanți și aproape fără arme, se bătea. Acum vieții nenorociți de jos sunt supuși unui masacru. Totuși atacând, poate că gărzile de asalt vor cuceri bateria. Ramos vorbea nervos. gura senzuală se se subțiase, zâmbetul pierise, părui mătăsos semăna cu o perucă. În orice caz, fasciștii nu trec. Bateria din stânga nu mai trage. Pe amândoii dureau tâmplele de atâta a auzului. Se apropie un avion gălbui pe cerul luminos. Era un avion de turism destul de rapid. Lansă o bombă la 500 de metri de tren. Cu siguranță nu avea nici vizor, nici aparat pentru lansarea bombelor și le aruncat pe fereastră. Fochistul trenului, căruia ramosi dăduse instrucțiuni, porni liniștit sub un tunel apropiat. După ce avionul își aruncă toate bombele printre pin, plecă înapoi mulțumit. Mirosul de rășină deveni mai pătrunzător. Din. Din tren nu se mai vedea nimic. Între vibrațiile de nicovală pe care fiecare bubuitură de 75 o smulgea întregului vagon, Pepe Asturianul explica lovitura de tun băieților asudați cu pieptul gol. Aici blindajul e înlocuit cu ciment. E urât, dar e solid și rezistent. Trenul parcă de carton, dar se apără. În Asturii, în 34 mai băiete, se blindau vagoanele la precizie. Era treabă bună, nu glumă, numai că mai exista și lipsa de atenție revoluția e distrată. Și atunci băieții au uitat să blindeze locomotiva. Închipuiți-vă trenul blindat, ce înaintează cu viteză maximă printre liniile Tersioului, cu o locomotivă obișnuită. Tersiou, legiunea străină a armatei spaniole, creată în 1920. La 50 de kilometri, ciuruită de nu știu câte gloanțe. Să nu mai pomenim de ea, nici de mecanic. Noi am izbutit să venim și să ne furișăm noaptea, tiptil, cu alt tren și cu altă locomotivă. Blindată de data asta, și să aducem înapoi băieții, mai înainte ca a tersio să-și fie adus artileria. Pepe! cei Bateria lor tot nu trage! Ramos, ieșind din tunel, își mișca încoace și încolo binoclul pentru a vedea ce se petrece la rebeli, ca un orb ce încearcă să priceapă cu mâinile. Ai noștri coboară în goană spre sat, spuse el. Milițienii se retrăgeau trăgând dezordonat, destul de prost. Dispărură în tranșee. Fașciștii trebuiau să străbată în spatele lor 300 de metri de teren descoperit. Aramos sărin în locomotivă, puse în mișcare trenul până ajunseră să domine întinderea fără arbori, ascuns totuși față de bateriile fașciste care mai trăgeau. După dezordinea milițienilor, fașciștii înaintau ca niște mașini. Mitralierele trenului intrară în joc. De la stânga la dreapta, fașciștii începură să cadă moi, cu mâinile în aer sau cu pumnii la burtă. Al doilea val, jovând la lisierea păduricii, se hotărâ, o luau în pas alergător și oamenilor se prăbușiră, de asta dată, de la dreapta la stânga, mitraliorii din tren erau soldați proști, dar braconieri buni. Pentru prima dată în acea zi, Ramos vedea mulțindu se în fața lui gestul ciudat al dușmanului doborât în timpul fugii, cu o mână în aer și picioarele secerate, de parcă ar fi încercat să apuce moartea sărind. Cei nevătămați încercau să pătrundă iarăși în pădure, de unde trăgeau fașciștii care scăpaseră de mitralierele trenului. De la dreapta porniră niște împușcături. Erau alți medicieni. Faștiștii se retrăgeau trăgând la întâmplare prin pădure. Ei au comandanți, au arme, își spunea Ramos cu mâna vărâtă în părul creț. Dar nu trec, asta e, nu trec.